Tizenharmadik fejezet. A vita. A sebesülés melkasán csúnyább volt, mint azt a veszély pillanataiban gondolta. A sepphely egészen élete végéig emlékeztette a kopponyák szigetén töltött délelőttre. Ráadásul a jobb vállak kificamodott, miközben gőtebűzbe kapaszkodva lógott a levegőben. Bélhangos visszarakta a ficamot, ami minden esetben rendkívül fájdalmas művelet, Bélhangos pedig távolról sem hasonlított egy gyengéd nővérre. Majd letépett egy darabot az ingéből, és felkötötte hablagykarját. karját. A huligánok ezután néhány percig hátba veregették egymást, és ünnepeltek, és csak ezután ragadtak újra evezőket. Alig várták, hogy messze maguk mögött tudják a kopponyák ijesztő szigetét. Csak akkor érezték magukat újra biztonságban, amikor megpillantották hibbant sziget barátságos szikláit. Ekkor letették az evezőket, és hagyták, hogy a szerencsés tizenhárom sodrodjon a nyugodt, de ködös tengeren. És ekkor szemügyre vették a zsákmányt. Amikor plépofaj ismét felemelt a láda fedelét, már nem is lehetett érezni a bűzt. Ám a kincsek alatt találtak néhány zöldes sárga, gőzölgő kristályt, amelyek még mindig zábtojásszagot árasztottak. Ezekkel tette szörmúk veszélyessé a ládát. Amint a kristályok érintkeztek a levegővel, árasztani kezdték a bűzt, amely felébresztette a kopponyákat. Rendkívül hatásos és halálos védelem. Hú, de milyen kincset védett! Ha! Alvin legalább három percig szóhoz sem jutott, csak állt, kikerekedett szemekkel, megtapogatta, megsimogatta a kincseket, kezéd gyengéden végighúzta az érmekupacon. – A kincsnek tíz százaléka természetesen téged illet, Alvin! – a termetes plépofa, és hihetetlen nagy lelkűségére büszkén kidüllesztette a hasát. A, – a, a, Túl kedves vagy hozzám, a drága plépofa! <gül> – mutyogta Alvin, amikor végre meg tudott szólalni. Oh, – Várjunk csak egy osztrigafogló pillanatig! – szólt közben sőrhasú nagy ülep. – Először is szeretném, ha elismernéd, hogy Takony Póc találta meg a kincset. Oh, – Ja, elismerem! – mondta a plépofa vonakodva. Hablagy tudta, hogy örülhet, hogy életben van, mégis szörnyen érezte magát. Tisztában volt a fenti kijelentés súlyával. Hiába volt ő a főnök fia, nem tekinthető ezután a szőrös huligánok igazi örökösének. Takonypóc volt az igazi örökös, aki mindig is nagyobb, gyorsabb és mindenben ügyesebb volt hablatnál. – Másodszor, folytatta nagyülep, mivel ő találta meg a kincset, a kincs tulajdonképpen az én fiamé, póci! És, és nem tudom, hogy Takonypót szeretne osztozni rajta egy idegennel. Nem, <gül> de ez ágában sincs. <gül> vigyorgott takonypóc. Termetes Plépofa lecsapta a láda fedelét. Megragadta a sörhasú nagyülep ingét, és felemelte nagy ülepet a földről, ami elég nagy teljesítmény volt, ha figyelembe vesszük, hogy sörhasú nagy körülbelül akkora volt, mint egy karcárnyú delfin, amely mostanában nem mozgott eleget. – Én vagyok ennek a törzsnek a főnöke! – ordította termetes plépofa. – Én szerveztem meg ezt az utat! Hogy megkeressük szernyű szörmó kincsét, és a kincs az enyém, kizárólag az enyém. És őras hirtelen behúzott egyet plépofa veséjére, és ettől plépofa végre elengedte. Nagyülep sem fogta vissza a hangerejét. Láhát, hogy túlságosan hosszú ideig volt át -e a törzsfénőke bátyuskám. Lehet, hogy a istenek így üzentek neked, hogy ideje lenne visszavonónad. Nem azt mondta a jóslat, hogy az örökös fogja megtalálni a kincset? Ha? ha a fiam az örökös, akkor nem te vagy a törzs főnöke, hanem én! Nem! Toppantott plépofa. Én vagyok a főnök. De nem! De igen! A két testvér megragadta egymást a vállánál fogva, és farkas szemet néztek egymással, sisakjaik szarvai összeakadtak, mint kétszarvas agantsa. Lép vissza! mondta Plépofa, csendesen és vész, jóslón. Nem! Te lép vissza! felelte nagyüle. Nem! Satöbbi, satöbbi, satöbbi, És közben senki sem vette észre, hogy Alvin valami különös dolgot művel. Amikor a szerencsés tizenhárom már eléggé megközelítette hibbant szikláit, a sárkányok többsége szárnyra kapott, és visszarepült a faluba enni és pihenni. Egyedül fogatlan maradt a szerencsés tizenhárom fedélzetén. Fogatlan lusta kis dög volt, és semmi kedve nem volt repülni. Ráadásul útközben fogott magának néhány kövér makrélát. Tehát továbbra is a fedélzetem maradt, és most érdeklődve figyelte a veszekedést. Alvin pedig valami különös indítatástól hajtva megragadott egy üres hordót, és most az izgatott kis sárkányra borította, aztán félbeszakította plépofa és nagy ülep vitáját. – Ugyan, ugyan, ugyan! – csitította őket. – Mindannyian egyhajóba nevezünk. Ez örömteli pillanat, hiszen dicsőséges új időszak kezdődik a huligántörs történetében. Jut elég kincs mindenkinek. Inkább azt javaslom, mérjünk egyet a kincskeresés sikerére. A huligánok újjongtak, és remélték, hogy tényleg véget ért ez a kellemetlen jelenet. Bélhangos és far szellő szétválasztotta plépofát és nagyülepet, akik estig is képesek lettek volna farkas szemet nézni egymással. A többi huligán harcos pedig ribizlibort osztott szét a pohár köszöntőhöz. Termetes plépofa előrántotta a viharpengét, már fel is cicomázta magát egy szép fülbevalóval a kincses ládából. Cédulások és hősök! Kiáltotta. Mi a legyőzhetetlen barbárok kis csapata? Hamarosan egy új birodalom központja leszünk. Egy olyan birodalomé, amely Róma dicsőséges napjait fogja idézni. Ezzel a kincsel emelte fel Plépofa a ribizli borral teli kupát csillogó szemekkel, a szeres huligánok legyőzhet!